For nogle uger siden spurgte vi, hvis ikke Joe Biden, hvem så? I dag oven på en uge, hvor Trump igen har fyldt i de amerikanske medier, spørger vi, hvis ikke Donald Trump, hvem så? Er der et republikansk parti uden ham? Og hvem skal lede partiet frem mod præsidentvalget i 2024, hvis ikke ham? Alt det kigger vi på i dagens udgave af Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com. Dine værter er som så vanligt chefredaktør Anders Agner, og så mig Thomas Jordsal. Anders, jeg kunne godt tænke mig at begynde med at spørge dig, om hvor sandsynligt det er, at Ron DeSantis og Donald Trump kommer til at duellere om republikanernes nominering frem mod 2024. Jamen, det er da ganske sandsynligt. Jeg vil måske endda gå så vigtigt til at sige, at det er overvejende sandsynligt. Jeg vil i hvert fald sige, at uh, alt, hvad jeg ser, at Ron DeSantis foretager sig i øjeblikket, peger i retning af, at det er en mand, der gerne vil stille op til præsidentvalget. Om det så eventuelt kommer til at afskrække Donald Trump, for også at gøre det i 2024, det har jeg svært ved at forestille mig, så der er der meget, der kunne tyde på, at vi er på vej ind i en præsidentvalgkamp inden så frygtelig lang tid, som på den republikanske side har Trump og DeSantis som to af hovedaktørerne. Man må sige, at uh, Donald Trump, han jo nok ikke behøver nogen nærmere introduktion, uh, men for dem, der ikke måtte kende Ron DeSantis, hvem er han så? Jamen, Ron DeSantis er guvernør, i Florida har snart siddet det meste af første valgperiode siden. Han blev valgt dernede for knap fire år siden. Han er på genvalg her ved, øh, ved valget til november måned i år. Bliver også genvalgt uden de helt store problemer efter alle dømme. Og øh, en mand, som på lange stræk jo egentlig står for meget af det samme, som Trump står for rent politisk. Altså Man skal jo ikke sidde og tænke som lytter af programmet her, at hvis øh, man ser en duel foran sig mellem øh, Trump og DeSantis, at det så er duellen mellem den moderate fløj og, og højrefløjen, det der er der ikke tale om. altså. DeSantis er på lang stræk Trumpisme, bare uden Trump. Øh, og øh, det er der altså ret mange internt i partiet, der godt kan lide ideen om. Og øh, så må man sige, samtidig så er han en, en politiker, som i høj grad har markeret sig i løbet af de seneste både måneder og måske i det de sidste års tid, altså markerede sig på den, øh, på den nationalpolitiske scene. Det gør, at der er ganske mange i andre dele af landet, end kun lige omkring Florida, som, som ved, hvem Ron DeSantis er. Og det er i hvert fald også for mig en klar indikator på, at, øh, at der er noget i gære. Han er... Øh, han er godt klar over, at en del af nøglen til succes som præsidentkandidat, det er, at man faktisk er nationalt kendt, og det må man sige. Det er det i stigende grad ved at blive, så der er meget, der peger i retning af, at han er på vej videre mod noget endnu større. Kan du prøve at komme ind på, hvordan han har markeret sig på den nationale scene i USA? Jamen, det har han gjort på flere områder, især hvad angår værdipolitik. Vi ser det aktuelt lige nu, hvor han især er en af hovedaktørerne i forhold til hele striden omkring immigration og indvandrere, der kommer til USA. Fordi han har så, ligesom vi også har set, guvernøren i Texas, den revolutionerende, der hedder Greg Abbott, har han løbende sendt. Immigranter til for eksempel øh, Massachusetts til øh, området omkring Martha's Vineyard som er det her Riemanns område hvor at blandt andet Obama og flere andre fremtrædende politikere har det her sommerhus osv. det har han gjort rimelig bevidst for at sætte fokus på migrationer på at sige at, prøver, at hvis det er at der er demokrater der synes det er så god en idé at der bare kan komme øh, uanede mængder af indvandrere andre til, til USA, jamen, så lader dem dog komme til stater, som er styret af demokraterne, i stedet for at være styret af republikanerne, sådan som det tilfældet både i, i Florida og i, i Texas. Så det er ligesom et område, hvor han sådan har været inde og, og tage nogle, øh, nogle slagsmål. Vi så det også under hele kronerhåndteringen. Vi så det flere gange undervejs, at han øh, både gik i rette med... Øh, med de meldinger, der kom fra for Biden-administrationen, vedrørende skolenedlukninger omkring brug af masker, omkring alle de her forskellige øh, retningslinjer, som, som der var i henhold til øh, hvordan man fra biden side synes, man skulle håndtere corona. Der gik han også øh, kontra flere gange og sagde, Prøv at vi gør det altså på den anden måde, nu glider vi altså ikke holde nedlukninger mere, nu kører vi altså bare af. Så vi har set ham markere sig øh, ganske mange gange på, øh, på forskellige områder, og også på områder, hvor det er muligt, at han har udgangspunkt i den stat, han er valgt som guvernør i, nemlig Florida, men at de ting, han slås med, og de øh, kampe, han, øh, han kaster sig ind i at, øh, at deltage i, er kampe, hvor at det i høj grad er noget, som er siger, nationalpolitisk. Jeg har set og hørt uh, Ron DeSantis nogle gange de seneste dage, på grund af den uh, orkan, der er på vej mod uh, Florida, der mm -hmm. måske allerede har fat i, i Florida, Øhm, og der er han jo guvernør, øh, og der må man sige, synes jeg, når han står frem øh, foran kameraerne, at han har en noget anderledes facon end Donald Trump. Er det ligesom i forskellen består på de to? Ja, men jeg synes, altså, det er faktisk meget interessant, det du nævner her, fordi altså, jeg lige kommer tilbage og har været i Washington det meste af den forgangene uge siden, vi sidst optog kammer med Amerika, og... Øh, talte også med, med folk, øh, både omkring det revolutionære parti, men også med nogle af dine og mine amerikanske kollegaer, øh, der arbejder med amerikansk politiske så dagligt, og øh, det er jo meget interessant, når man sådan tester øh, badevandstemperaturen i forhold til, øh, hvem er det, man egentlig måske vil anse for at være øh, blandt øh, de revolutionære kandidater, øh, og der er flere og flere ting, der peger i retning af, at DeSantis faktisk ligger foran Trump, og en af grundene til at øh, der er mange, der nævner ham som værende måske et endnu stærkere bud på, på den republikanske kandidat i, i 2024 end, end Trump. Hænger sammen med netop øh, det, du selv sigter til her, at hans façon, det kan godt være, at han er en mand, som mange er rygende uenige med politisk. Det kan godt være, at han er en mand, som virkelig også deler vandene i forhold til nogle af de ting, han foretager sig senest omkring, immigration osv. Men han er i sin stil dog ikke trump Altså på den måde forstået, at han har ikke alle de der lige i lasten, som, som Trump han kommer med. Hans fason er godt nok content, men den er ikke trumsk, hvis man kan sige det på den måde. Samtidig med, at han er en mand, som <clears throat> man grundlæggende også har, i hvert fald blandt øh, mange i det republikanske parti, har en lidt anden hvad kan man sige, holdning til i forhold til, at Trump er en mand der kommer med en masse kontroverser i, i rygsækken Han kommer med nederlaget i 2020 osv. Hvis DeSantis handler om lidt over en måned af genvalg som guvernør så er hans startudgangspunkt for en præsidentkampagne i 2024. Det er to sejre og en, en meget klar af de politiske stå på fra Florida, hvorimod at Trump, det er en mand, der kommer med et nederlag, som han bliver ved med at prøve at bilde folk noget andet ind omkring, hvad der skete i 2020, men ikke desto mindre kommer med et nederlag i, uh, i bagagen og en masse kontroverser og en masse retssager osv. Så, så på den måde er der også øhm, en del, der taler for, for DeSantis frem for, for Trump, hvad det angår. Og så den sidste ting, som jeg synes, der er værd at bemærke, det hørte jeg igen nu her, jeg hørte det før, men jeg hørte det også igen nu her i løbet af de forgangne dage i, uh, i Washington, at når man taler med folk, der stemmer på det republikanske parti, og man snakker med dem omkring 2024-kandidater, Jamen så er meldingen nogenlunde enslydende omkring Trump og hans muligheder. Så kan det godt være, at folk siger, at jeg stemte på ham i 16, stemt stemte også på ham i 20. jeg gør det ikke igen i 2024. Og det, de sigter til, når de siger, hvorfor de ikke vil stemme på Trump igen i 2024, det handler om det, der skete den 6. januar sidste år omkring stormen på, på Capitol Hill, fordi der er flere af dem, jeg med, som siger, Man, prøv at høre Altså revoluginerne kan godt lide at se sig selv som værende lov- og, og som en af mine bekendte derovre, som er revoluginer, sagde til mig hjem på en gang, hvordan skal man kunne repræsentere lov- og når man så tydeligvis ikke har respekt for lov- og orden, øh, med henvisning til det, der skete den 6. januar sidste år. Og det er nogle af de ting, der måske også i virkeligheden taler til uh, De Santis, uh, fordel uh, internt i det republikanske parti. Øh, du siger flere interessante ting her, synes jeg Anders, altså blandt andet det her med, at De Santis, uh muligvis øh, står bedre i forhold til 2024 li lige nu, sådan, som mange republikanere siger det. Øh, er det noget, vi kunne godt tænke mig at spørge dig, er det noget, Donald Trump også godt fornemmer, og hvad betyder det for, for Donald Trumps gørende og nu her? Hvis ikke han selv fornemmer det, så må der jo være nogen af rundt om ham, der fornemmer det, fordi der er en del tal i øjeblikket, øh, også interne tal i det republikanske baglandingsdeleshed, som i øh, hvert fald bør bekymre Trump en smule, fordi der blev lavet de her interne afstemninger, blandt andet også øh, mellem græsrødderne osv., altså nogle af dem, som virkelig er definerende for udfaldet af primærvalgene, og øh, der vinder det sandtes altså over Trump i øjeblikket, der har dynamikken altså ændret sig, og det er i hvert fald noget, som, som vil givetvis give anledning til en vis bekymring hos, hos Donald Trump. Jeg vil så sige, det, der er den ubekendte faktor, og noget af det, vi skal holde godt øje med, og som der bliver holdt rigtig godt øje med, øh, skulle jeg ellers sige, også i, i Washington i øjeblikket, det er det her spørgsmål om, hvem af dem, der serverer først. Øh, og hvad det kommer til at betyde for den interne primære dynamik Fordi De kan ikke melde sig som kandidat til 2024-valget, før han er genvalgt som mm. guvernør nede i Florida. Det går ikke. Altså... Øh, det vil, det vil være useriøst, og det vil også øh, hæmme hans, øh, hans muligheder for et godt valg dernede. Så det ved han godt, det skal han ikke. Det betyder, at der er godt og vel halvanden måned nu, før midtvejsvalget og før guvernørvalget i Florida er overstået. Når Trump så melder sig inden. jamen man kan ikke afvise det. Hans parti vil meget gerne have, han ikke gør det, men han er jo ikke firmaets mand på den måde. Han er jo bare sin egen mand, der har sin egen dagsorden. Det har vi set masser af gange før. Og derfor ved man det heller ikke. Og øh, man kan sige, hvorfor er det her vigtigt? Jamen, du skal prøve at forestille dig i et. Lad os sige, at det er Trump, der melder sig som kandidat først. Lad os sige, at han når ud og, og melder sig som, øh, som præsidentkandidat, inden DeSantis er genvalgt. Så er det lidt Trump, der, der er med til at sætte rammen for, hvad det er for en primærvalgkamp, valgkamp, der så skal i gang. Så er det ham, der... Øh, fra starten gå ind og prøve at se, om han kan definere, hvad det er for en, øh, en, en type af dyst, der, der venter. Og så vil de andre, blandt en Ron DeSantis, øh, vil, i hvert fald hvis Trump lykkes med sit forhævne, så vil han komme til at ligne en, der prøver at tage noget for Trump, som Trump ret retmæssigt af hans, hvis han vil bygge videre på sin fortælling om, øh, om, et, øh, om valgsvindel. Øh, hele den løgn, han har haft kørende, den vil han selvfølgelig prøve at bygge videre på. Så derfor vil det være noget, som betyder noget, Omvendt, hvis du forestiller dig, at DeSantis efter genvalget nede i Florida, melder sig som kandidat først. Lad os prøve at forestille os det, for det, det vil være meget, meget afgørende for, hvad der så sker. prøver at forestille dig, hvis nu DeSantis har meldt ind først, og siger, Jeg vil faktisk gerne være præsident i 2024. Okay, så går der ret længe efter, så kommer Trump øh, spændende og siger, at faktisk også gerne være præsident. Så vil DeSantis givetvis, i forhold til den dynamik, der er stå med bedre kort på hånden, fordi så vil han ligne ham, der repræsenterer fremtiden. Han vil ligne ham, der med, med friske guvernører, succes i bagagen og endnu en valgsejr, kan prøve at række ud efter landets højeste politiske embede, hvorimod Trump lidt kommer til at ligne en mand, der ikke kender sin besøgstid og som lidt mest af det ligner det, han jo ellers også er, en, en mand, der har haft chancen, og, og som nu ikke forstår, at, er, at hans tid er forbi. Og det kan sagtens blive øh, centralt det her i forhold til, hvad det er for i hvert fald en, en type dynamik, der, der er til at begynde med. Og øh, dermed også afgørende for, hvordan de to her kommer til at skulle agere øh, som, øh, som kandidater i, øh, i et primærræs. Hvordan forventer du dig så, at øh, Trump vil forholde sig til... Øh... Uh, Valkampen her frem mod, uh, mod november, uh, altså i Florida, uh, vil han holde sig væk? Vil han lade, lade Ron DeSantis køre sin egen uh, kampagne? Vil han bare komme op? Eller vil han måske ligefrem stikke en kæp i hjulet på, på DeSantis og hans kampagne uh, med henblik på, at der er altså et lidt vigtigere valg måske, i hvert fald for Trump, der ligger ude i fremtiden i 2024? Ja, det der er det interessant, det er også der, hvor den helt store ubekendte ligger, fordi de plejede faktisk øh, at være ganske tætte, Trump og DeSantis. Altså, Trump bor jo i Florida nu og har gjort det de seneste år efter. Han sådan halvstak øh, hele mellem benene og skyndte ud af New York, da hele det juridiske apparat for alvor kom efter ham. Æh, så har han jo rykket tilpælene op og sat dem ned i, i Mar-a-Lago nede i Florida, hvor DeSantis jo altså er guvernør. Trump var også med til at køre De Santis frem i sin tid, og støttede hans guvernørkandidatur i sin tid, mens han selv var siddende amerikansk præsident. Så derfor er deres historik i hvert fald tidligere god. Det der er i hvert fald er noget af det, jeg har noteret mig, det er, altså Trump vil jo tage æren for altså selv torden værd, hvis han kunne slippe afsted med det. Øh, derfor har han også øh, fra tid til anden. Når han endelig forholder sig til De Santis, så er det også, Altid lige med mine folk om, ja, jamen, han har jo ikke været noget uden mig, og så videre. Jeg synes, ja. det der er bemærkelsesværdigt, det er at se, at uh, DeSantis i hvert fald tydeligvis arbejdede for en strategi, der handler om ikke at ryge ned i uh, sådan en eller anden brydekamp uh, med, med Trump. Uh, det har han ikke nogen interesse i, fordi som en af mine... Uh, gode kollegaer, som øh, vi jo arbejder meget sammen med på, på kongressen, ham der hedder Carl Cannon for Real Club Politics, som han sagde, da vi sad den anden dag og talte sammen omkring DeSantis, øh, som han sagde, jamen tænk en gang, hvis nu vi forestiller os, at DeSantis han bare fra starten siger, jamen prøv at en gang, jeg har, øh, jeg har ikke tænkt mig at, øh, at deltage i det her. Prøv at forestille dig, og det er faktisk interessant, øh, det her, fordi prøv at sig, hvis han bare siger, jamen Ja, jeg har stor respekt for det, som Trump han gjorde som præsident. Jeg har stor respekt for nogle af de ting, han fik udrettet. Jeg er meget enig i mange af de ting, han står for en politisk. Og jeg ved, hvordan hans bedste udgave ser ud. Derfor så, så er det det, jeg vil forholde mig til. Og så vil jeg ikke forholde mig til, hvis han eventuelt begynder at øh, svine mig til, eller, eller kaste med mudder, eller hvad han nu øh, plejer at kunne finde på at gøre. Og som Karl han sagde, da vi sad til om det her, tænk engang, hvis det lige pludselig er, at det er sådan, han agerer. Tænk engang, altså det, der var noget af det, som blev øh, fatalt for flere af de republikanske øh, primærkandidater i 2016 imod Trump, det var jo lige præcis, at de prøvede at slå Trump i Trumps eget spil, og det kan man ikke. De prøvede at sige, Nå, så kan jeg også tale dem, om, så kan jeg også øh, finde på øgenavne, så kan jeg også prøve at øh, være hård i filten eller... Øh, hvordan det nu var, vi så dem Magier, Ted Cruz, Marco Rubio osv. Så videre, så videre. Rand Paul og sådan. Noget. Men som Karl han sagde, jamen tænk en gang, hvis det er Santos, han gør det, jeg lige sagde for, hvis han bare siger, jamen jeg, jeg vil gerne bygge videre på det, som Trump han stod for, eller flere af de ting, han lavede som præsident, synes jeg var i det gode, det vil jeg gerne videreføre og videreudvikle jeg vil kun forholde mig til de ting, hvor jeg synes, han gjorde det godt, og jeg vil ikke deltage i, i hele den der brydekamp ned i, i mudderbadet. Hvad gør Trump så? Altså, Trump er en provokatør, og det vil sige, provokatører som Trump er nogen gang kun for alvor effektive i deres forhævne, hvis der er nogen, der reagerer på dem. Hvad nu, Sandes Sanchez ikke reagerer på dem? Hvad nu, Mr. Sanchez hele tiden bare siger, at jeg synes, det var godt, det han gjorde, jeg er enig med ham på de, de områder, jeg synes, de ting, jeg har set... Dengang han var præsident, var, var flere ting, jeg gerne ville lade mig inspirere af, hvis jeg selv skal være præsident efter valget i 2024. Og så bare lade det være ved det. Jeg må om, da Karl øh, lancerede den idé over for mig, og jeg ender med, at jeg sådan, det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at det øh, kunne, øh, kunne være ganske succesfuldt. På den måde forstået, at det i hvert fald gør, at der er noget, vi ikke kan forudse her, om hvor, vi, hvor stor en effekt det vil have. Fordi vi ved, at dem, der sidste gang prøvede at, øh, at spille Trumps spil, og prøvede at se, om de så også kunne, altså om de kunne være mere Trump end Trump selv, det går galt. Øh, der kan du ikke vinde. Øh, så der er nødt til at være en anden vej ind, hvis man gerne vil slå Trump i en primær proces. Og der tror jeg faktisk, at øh, den gode kernel her, han har. Øh, han har en på i forhold til, at det her måske godt kunne være måden for DeSantis at håndtere Trump. Det, jeg hører dig sige i virkeligheden, Anders, øh, blandt meget andet, er det, at der, hvor vi står lige nu, ligner det faktisk ret meget, at vi kommer til at se en præsidentvalgkamp i 2024. Der er Ron DeSantis mod en demokrat, som ikke er Joe Biden. Altså, vi får et helt nyt setup, eller en helt ny duel. Det er bestemt ikke usandsynligt. Øh, det er det bestemt ikke. Det, der selvfølgelig er den ubekendte, og det er jo også det, altså, som, som mange også i, i Washingtons politiske cirkler snakker om i de her dage, det er, øh, jamen hvordan, hvis du nu forestiller dig, at det ender med, efter en primærvalgkamp er overstået, hvis du så forestiller sig, at det ender med, at det er DeSantis, som republikanerne nominerer, hvad så med Trump? Altså jeg mener, at min fantasi rækker ikke så langt, øh, som til at forestille mig, at ham agerer som den gode taber. Det, jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Øh, og det er der ikke ret mange, der kan. Altså husk på, manden, øh, da han lignede, at han var ved at tabe præsidentvalget i 2016, var det der, han første gang sagde, jamen jeg kan ikke tabe. Enten så vinder jeg, eller også er der svindet. Og det glemte man lidt, fordi han jo så er lidt overraskende vandt i 16. Men da han så tabte i 20 så kørte han til med så der svindet. men nu, hvis det er det samme, der sker i et republikansk primærræs, men nu, hvis det er sådan, så han står og begynder at snakke om, at det hele er også er snyde og bedrage osv., hvis han nu kan se, at pilen peger på De Sanse, så ikke peger på ham. Han er jo ikke, som vi snakkede om før, han er jo ikke firmaets altså, mand, han er da bedøvende ligeglad med det republikanske parti. Hvad gør han så? Øh, kommer han til at gå solo? Hvis det sker, jamen så splitter det revublikanske partis vælgerskare jo i, i to. Formentlig ikke to lige store, men ikke desto mindre i to. Og så er vejen vanet for, at de med sikkerhed taber præsidentvalget i 2024. Så det er lidt den der, der er der vil sige, den, den store ubekendte, og det der er virkelig også, når man taler med mange revokiner, at deres hovedpine i forhold til, hvordan det der primære det skal gå. Det er hvis det ender med, at DeSantis går ind i arenaen og udfordrer Trump, og ligesom siger, at jeg skal altså være præsident, det skal du ikke, du har været det, nu er det min tur, kommer Trump så bare til at sige, ja, det har du da også ret i, selvfølgelig, Altid. nu kæmper vi den gode kamp, og så ser vi være med, som vælgerne bedst kan lide, og hvis du vinder, så vil jeg være en lojal støtte over for dig og køre dit projekt i dit navn, det, det er godt nok svært at forestille sig, ikke? Uh, men det er jo det, der ligger uh, i kortene, der skal ske, hvis det her det skal lykkes. Og det er også derfor, jeg vil sige, når man taler med, med folk, der lige nu, jamen, så, er, uh, så er det jo en af deres største sådan, sige, bekymringer, det er det der med. Altså, de, de, altså, som en af dem, jeg kender, der, der, der er republikaner derovre, han sagde, at du vil egentlig helst have, at det er DeSantis, fordi det tror du egentlig mest på som parti, kan, kan vinde i, i 2024. Men, øh, men han kan godt risikere på grund af Trump, at være så forslået, øh, når han kommer hen til at skulle kæmpe mod, hvem det så end bliver, demokraterne stiller med, at, øh, og der risikerer at Trump er gået rogue og stiller op som uafhængig tredje kandidat, Så det godt kan blive stort set umuligt øh, for ham at, øh, at vinde et, et præsidentvalg. Så det er jo nogle af de ting, der ligger lige i øjeblikket med, at jeg vil sige, en sidste ting omkring øh, desantis her, Thomas, som er værd at notere sig også, der er i hvert fald mange, der sådan begynder at snakke om det her med, fordi jeg, jeg, jeg spurgte sådan, jamen kunne man ikke bare forestille sig, at han venter? Altså gider man overhovedet, så at sige, spille chancen øh, i 2024, øh, hvis Trump er så central en skikkelse fortsat og kan ødelægge så meget, selv hvis du ender med at besejre ham internt hos, øh, hos republikanerne i kampen om at blive kandidat for, for GOP? Hvorfor så ikke bare vente til, til 2028? 20? Der må man gå ud fra, at Trump ikke længere er en del af, af spillet. Men, øh, men der er mange af dem, øh, der nævner det her med, jamen, det er lidt det der med, hvornår er det din tid? Hvornår er dit vindue åbent? Og mange kan huske, det kan jeg, vores lyttere sikkert også, men så kan vi lige minde om, at tilbage ved valget i 2012, dengang Obama han søgte genvalg, eller han på det så sådan hele primærræset begyndte og sådan diskussionen om, hvem republikanerne ville stille med, der stod Obama ikke særligt stærkt. Altså, der var det absolut ikke givet, han ville blive genvalgt. Man havde på det tidspunkt ikke sådan den, den klare favorit til at være den republikanske kandidat, men der var, og der begyndte for alvor at være, en, en stjerne, der, der steg op på himlen i, i New Jersey, og det var den guvernør, som de havde på det tidspunkt, der var ret ny dengang, ham der hedder Chris Christie, Chris Christie var en hamrende populær guvernør på det tidspunkt, og virkelig en, hvor man også jo tættere man, man kom på, at man skulle finde ud af, hvem ville man køre med som, som parti. Det er flere gange begyndt at snakke, at Chris Christie ikke stille op, man prøvede virkelig fra partiets forskellige dele at byde til ham at sige, kom nu Chris, kunne du ikke prøve, og vi kunne altså godt vinde det her valg, hvis bare vi har den rigtige kandidat, det tror vi, du er. Og Christie sagde nej, han ville hellere vente. Han, han mente ikke, at tiden var. Han ville hellere vente. Så prøvede han i 2016. I mellemtiden, i mellemtiden så gik hans guvernørkarriere fuldstændig op i røg. Det skal vi ikke gå i detaljer om nu. Bare sig til lytterne, hvis ikke I allerede har læst om det, gå ind og google Bridgegate bagefter. Alt gik galt derefter. Og da Christie han, så alligevel valgte at stille op som præsidentkandidat i 2016, så gik det for nu at sige det mildt af helvede til. Så lidt det der med, hvornår er dit vindue, hvornår er det, at du skal toppe, hvornår er det, at du skal sige, jamen, hvis jeg skal, vil være, hvis jeg skal være amerikansk præsident, så skal jeg alligevel kunne slå alle. Så må jeg ikke vente. Altså, så skal jeg også kunne slå Trump, så skal jeg kunne slå, øh, uanset hvem demokraterne stiller med, så skal jeg kunne slå alle. Så skal jeg være den stærkeste, uanset hvad. Så øh, og lige nu, så er der i hvert fald mange, der snakker om at sige, jamen, det er nu, det, at det er øh, vinduet står der åbent. Det er langt fra givet, at det gør det i 28. Hvem ved, hvordan verden ser ud på det tidspunkt? Hvem ved, hvordan De Sanchez' guvernør er gået i de mellemliggende år osv.? Så, så der er mange, der snakker om det her med at Chris Christie-eksemplet, det, det skræmmer så meget øh, om at øh, tænke, jeg venter lige fire år mere, og så går det galt. Så det er i hvert fald også noget af det, man virkelig hører i øjeblikket. Noget af det, jeg ville kunne se også, når man der sådan er den gennemgående tilbagemelding, der kommer, når man snakker med folk omkring det revolutionære parti, det er det her med, at Monique, han giver den gas og prøver at se, om han kan gå hele vejen i, i 24, fordi det er nu, hans, hans aktier står stærkt hos vælgerne. Det er nu, han er en succesfuld guvernør, øh, en mand, som, øh, som der generelt der står respekt om i det revolutionære parti. Hvem ved, om det er også er tilfældet om, øh, om en håndfuld lov, det er jo den og jeg tror også, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, alt hvad, jeg, som vi snakker om i programmet, alt hvad jeg ser øh, Ron DeSantis foretage sig af øh, øjeblikket, det ligner en mand, der vil ved at varme op til et, et præsidentkendalatur øh, og en annoncering af det inden så Det var alt, vi nåede i dagens program. Gå gerne ind og stik os en god anmeldelse, hvis du kan lide, hvad du hører, og skriv gerne til os, hvis du har inputs. Det kan du nemlig gøre ved at fange os på Twitter. Mit Twitter-handel er ud i et, altså T-U-M-J-O-R-S-A-L. Og Anders finder du bare frem ved at søge Anders Agner. Og ellers så kan du selvfølgelig også som altid, hvis du har lyst, gå ind og læse med inde på kongressen.com. Det gør du ved at gå ind og blive medlem, så kan du læse alle de artikler, alle de analyser og alt den dejlige journalistik, vi det hele taget laver hver eneste dag. Det kan du gøre, at du er færdig med at høre dagens program. Vi bliver så utrolig glade, og der er altid plads til nye medlemmer.